а спершу вони приписували любов до ювелірних ключів примхам розбагатілих росіян. Полившись до їхніх рядів, Володимир Іванович Васильченко і Микола Рудько, уроджений Костятин Кацавчук, ключів ювелірів не замовляли, вони їх випилювали у своїй автомайстерні. Навикнуті в автоломбарному бізнесі подільники вирішили не чекати, коли дзьобне смажений півень. Вони перейшли на новий рівень. Почали збувати автомобілі, для чого стали спільниками двох алжирців і одного англійця. Отже, машини йшли на південь – в Італію, Іспанію і на північ, в Англію і Скандинавію. Одного разу у Казапчука трапився приступ апендициту. І поки він лежав прооперований у лікарні, Володимир Івановича підвели під монастир підступні алжирці. Він потрапив у поле зору поліції. А оскільки на нього, як на нібито військового злочинця, мався запит від радянського уряду, його нітрохи не вагаючись вислали на споконавічну батьківщину країну Рад. Ой, як перекособочились знову все в житті. Володимир Іванович, як справжній джентльмен, ні словом, ні натяком не виказав Миколу Подільника. Але тінь лягла. І пішло-поїхало. Скандали з дружиною Тетяною, повний розрив, Переїзд в Америку раніше це було так легко зробити. 60-ті почув, що на батьківщині почалася відлига, і з холодної, комфортабельної Аляски стрибнув у славне місто Владивосток. Ностальгія замучила. І коли б не дивовижна зустріч з депортованим дядьком Володею, невідомо, куди б повернула доля, в яку він закоренілий атеїст, тоді абсолютно не вірив. Рудольф Карлович читав рукопис, і в його мозку паралельним потоком асоціативно перебігали спогади. Іноді тут топцювали на місці, а то раптом підбирались до сьогодення, але частіше рухались в протилежний бік. До витоків. Розділ восьмий. Костя Кацапчук, дитя природного відбору в неприродних умовах. Ось кажуть, яка кому випаде доля. Але ж немає її персональної долі, тим паче в нашій державі, тим паче після сімнадцятого року, та ще в селі гнилуші. Тут уже що всім, те й тобі. Нічого ти для себе не вихитруєш. Хто стає вівцею, того стрижуть. Взяти, наприклад, ті дванадцять дворів з тридцяти, що не є в болотній заплаві розташовані, а на сухому косогорі. У кого там яка доля склалась? Всіх в колективізацію розкуркулили. Розкуркулили, бо захопили собі, бачите, сухе містечко. Городи розсадили, картопелька в них, огірочки, капуста. У інших все перегниває, а вони собі розкошують. Куркульня клята. Можна заперечити, що, мовляв, в інших селах дехто в академіки вибився, а в одній вулиці навіть письменник виріс. Так, це також не власна доля, а радянська закономірність. Адже не один в академіки вибився, а багато хто. Хоча це ще питання, як він вибився. Можливо, він і не найрозумніший із мужиків, а найбільш хитруватий. Можливо, ця лінія була така, що побільше вчених від сухи виховати, а то вже дуже інтелігенція заїла. Ось і Костя, народжений у глухомані, ні на яку особливу милість долі не розраховував, а різ так, як усі його однолітки. До 13 років і трактора не бачив, а перше кіно під виразною назвою Червоні дияволинята», яке привезли до клубу колишньої комори Петрачевих по імені Луначарського перед війною. Не дали до кінця додивитися старші хлопці. Турнули костю з порожньої бочки, підставленої до задньої стіни клубу комори. Тільки устиг він подивитися, як червоне дияволення негр і занесло ж його в Росію робити революцію, метав ножі в спини вартових біляків. Знайшов Костя в татуцевій кузні серед залізного мотлуху старий австрійський багнет. Понатягали у першу світову мужики всякої всячини. Відточив його до густроти бритви та й заходився тренуватись. В давно непотрібному хліві, а навіщо хлів, коли її хазяйка і сестра Кости давно померли, хто ж буде свинарством займатися? Знайшлась прямокутна дошка, приблизно 40 на 50, з одного боку колись білою фарбою пофарбована. Ось то і пристосував хлопчина замість мішені. А вже як насобачився ножі метати, і лежачи із коліна, і набігує через плече, коротше кажучи, за два літа та дошка тріснула на три смуги. Затекуся став класним метальником холодної зброї. Знадобиться йому таке вміння. Ох і знадобиться! Однак зауважимо, що і це до лінії долі не стосується. А хто вам не дає два-три роки потренуватись, і того ж досягти. Так що це не доля, а просто лінь ваша. Батечко, на костині розваги нуль уваги. Свої у нього-то роботи. Випити ж, бо щодня кортить, якщо вже пожерти нічого. А про що думати когосному ковалеві на дерев'янці? Нога його в Карпатах залишена ще у Першу світову війну. Родина перемерла. Один тільки син залишився, та й той непутящий. П'ятий клас ледь подолав, а далі заради науки вирішив і ноги не бити. Але ж яка там наука, коли про їжу думати треба? Адже крім трудоднів немає в хаті нічого. А трудодні їсти не будеш. Сказати по правді, якби у Кості запитали про голодомор 30-х років, йому важко було б щось конкретне відповісти. Певний період виділити як найбільш голодний. По-перше, смоляків так не обтискували, як, скажімо, полтавців, а по-друге, все його життя було рівномірно голодне, вибирати нічого.